Comunisti è capitale. è ormai in bella risposta. Quando su 10 e 15 in punto oggi puntualità teutonica per Radio Scadi, la musica, la politica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo ogni lunedì sulle frequenze Radio Onda Rossa a quest'ora. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Andiamo a vedere di cosa ci occuperemo in questo primo lunedì di giugno. Un rapidissimo punto sulle due vicende principali dell'agenda politica iberica di queste ultime settimane, ovvero sia lo scenario post-elettorale e le mobilitazioni delle degli indignados in giro per il paese. Oh faremo un uh, salto nel uh, lontano El Salvador uh, per uh, parlare di una strage avvenuta al campus dell'università centroamericana del Salvador avvenuto il 16 novembre il 16 novembre 1989 dove morì fra gli altri un uh, sacerdote gesuita basco Ignazio e Iacuria parleremo di uh, questa vicenda e uh, parleremo ancora di eh, giustizia e magistratura seppur coniugate in maniera molto differente perché ci andremo a occupare di un personaggio la cui stella sembra essersi un po' appannata nel corso degli ultimi tempi, stiamo parlando del supergiudice Baltasar Garzona, leggeremo un lungo eh, articolo sulla sua eh, parabola, sembra, sembra discendente. Poi ancora dal Paese Basco due ehm, ricorrenze molto importanti, quella che ricorda la morte di Gladys del Estal, morta, uccisa dalla uh, polizia spagnola, ormai eh, sono 25 anni, nel corso di una manifestazione antinucleare, stiamo parlando delle... Grandi manifestazioni contro il nucleare che ebbero luogo nel Paese Basco verso la metà degli anni Ottanta e che si conclusero positivamente perché ehm, riuscirono a fermare il progetto di una mega centrale nucleare in Viscaglia, nella uh, località di uh, Lemois. E poi ancora. Eh, storia ancora eh, ricorrenze parleremo di un'altra strage della eh, polizia spagnola questa ancora più in là nel tempo stiamo parlando degli anni 70. quella avvenuta nel corso di una ehm, celebrazione delle feste di eh, San Firmin e eh, pare che eh, per quanto riguarda questa strage ci sia la uh, volontà di uh, ripercorrere uh, una strada simile a quella che è stata portata avanti per quel che concerne la ricostruzione dei fatti sulla tragica uh, domenica di sangue di Derri del 1972. ma andiamo a cominciare subito con um, l'attualità, una settimana abbastanza interlocutoria per uh, quel che concerne i uh, due principali avvenimenti politici degli ultimi tempi le elezioni e il post-elezioni e uh, le grandi manifestazioni popolari che si sono tenute principalmente a Madrid e a Barcellona ma uh, in misura uh, ridotta o più ridotta ovviamente anche in tante altre città dello Stato spagnolo. Per quanto riguarda lo scenario eh, post elettorale non ci sono particolari novità, non ci sono particolari novità a livello oh, nazionale e questo era ovvio visto che non, non si trattava di elezioni politiche generali, quelle che si sono tenute qualche settimana fa, ma di elezioni amministrative. Il governo socialista di Zapatero con ogni probabilità andrà avanti in maniera piuttosto stanca fino al prossimo anno, quando poi ci saranno appunto le elezioni politiche generali, elezioni politiche che Ad oggi eh, dovrebbero oh, vedere lo oh, scontro fra il Partito Popolare ehm, a proprio capo per ora. Eh, Mariano Racoi, ma eh, nello stato spagnolo può succedere davvero di tutto in questi casi e il eh, partito oh, socialista il cui eh, candidato sarà eh, quasi sicuramente Ruval ministro degli interni e attuale eh, vice eh, premier, uomo forte dell'attuale governo Zapatero, uomo lo ricordiamo principale sponsor della eh, repressione nel eh, Paese Basco e l'uomo che è eh, chiamato che dovrebbe essere chiamato dai socialisti spagnoli a tentare l'impossibile per riscrivere un verdetto che attualmente sembra essere già uh, scritto e ovviamente la situazione è in uh, divenire e l'andremo a raccontare sia in questo scorcio di tarda primavera, inizio estate, fin quando andremo avanti quindi insomma fino grosso modo al mese di luglio e poi eh, soprattutto quando i giochi entreranno nel vivo cioè a partire dall'autunno prossimo per quanto riguarda invece il movimento degli Indignados e delle Indignadas o come preferiscono dire nello stato spagnolo il movimento del 15 m ovvero sia il 15 di maggio il, uh, il giorno in cui è stata uh, sono state uh, tomate la, la scaglia sono state prese le uh, piazze le ultime notizie arrivano da uh, barcellona la piazza più eh, importante insieme a uh, Madrid, dove si è eh, sviluppato eh, questo movimento. Leggiamo in una nota che arriva uh, dalla stessa Assemblea di Plaza Catalogna che le indignate e gli indignati di uh, Barcellona hanno oh, deciso che eh, non um, continueranno a presidiare eh, la piazza Catalogna anche di eh, notte, quindi il uh, presidio permanente non sarà più permanente, però le attività uh, rimarranno in atto durante Il uh, giorno oltre a um, organizzare eh, assemblee in uh, forma uh, periodica. Una decisione simile è stata presa anche nel Paese Basco a, a Pamplona che è la città dove eh, questo movimento ha preso più uh, piede. E a Barcellona tutto, quanto, tutto questo è stato eh, deciso nel corso dell'assemblea di questa notte, ieri si è tenuta una assemblea generale dei, eh, rappresentanti, delle, dei rappresentanti e delle rappresentanti dei eh, 56 differenti fuochi di protesta, li chiamano così, eh, nello stato oh, spagnolo, che si sono eh, organizzati per una uh, grande mobilitazione nel giorno in cui i uh, nuovi consigli uh, municipali uh, dello Stato spagnolo um, verranno uh, presentati uh, ufficialmente. Sempre nel corso dell'Assemblea di questa notte di Barcellona sono stati messi in discussione diversi eh, documenti, molti di questi hanno riconosciuto la uh, presenza di, di problemi, anche di problemi proprio di carattere eh, oggettivo, di praticabilità uh, della piazza, oltre che eh, di uh, stanchezza delle persone che stanno partecipando a queste iniziative, come il uh, motivo per cui si è poi deciso alla fine di uh, ritirare la uh, presenza eh, notturno um, eh, è stato presentato un documento dal titolo proposta strategica per far avanzare il movimento e trasformare eh, la piazza documento in cui eh, si ehm, avverte come eh, ogni giorno di più c'è ehm, più gente giovane e meno oh, diversità all'interno della uh, manifestazione e si ammette soprattutto che eh, il ritmo oh, di vita dell'accampamento dell non, eh, non è compatibile diciamo con una normale eh, con il normale esercizio delle proprie attività eh, quotidiane questo insomma era evidente perché tenere in mano una piazza delle proporzioni di Plaza Catalogna che è una delle più grandi di, di Barcellona il centro eh, di ogni traffico della capitale catalana è, è ovviamente cosa molto molto eh, difficile e si è detto che ci sono stati anche alcuni problemi che eh, alcune delle persone che presidiavano la piazza hanno avuto uh, problemi di, di salute e che soprattutto dopo tanti giorni si sono cominciati a verificare problemi di igiene, sicurezza e... Ehm, eh, comodità. Eh, nello stesso documento si chiede al, sia al municipio di Barcellona sia alla Generalità de Catalogna, la regione catalana che sono in questo momento governate ambedue dallo stesso partito ovvero sia dai nazionalisti moderati di Convergenzia Junio e la eh, cessione di ehm, uno uno spazio oh, libero che sia al centro della città, ampio e dove eh, si possa praticare eh, L'autogestione, gestione insomma una sorta, se non eh, non si può certo definire ritirata strategica, ma ehm, come dire una riorganizzazione eh, della eh, situazione attuale, magari in un posto più piccolo e più controllabile, in vista delle prossime iniziative, prossime iniziative che ci saranno perché eh, appunto sono in previsione tante altre manifestazioni, tante altre mobilitazioni e soprattutto ci sarà questa eh, giornata di lotta generale che dovrebbe eh, coincidere fra eh, qualche giorno con la ehm, presenza presentazione ufficiale dei nuovi consigli municipali. Staremo a vedere quello che succede, quello che si avverte comunque è un uh, certo uh, aumento del nervosismo da parte sia uh, dei media ufficiali sia del, um, della compagine eh, governativa. I media ufficiali in primis il Paese che pure eh, quindi sono stati abbastanza morbidi con, uh, con la protesta al contrario di quello che fanno di solito eh, stanno cominciando a dire che forse è anche ora di andare a casa ecco si comincia eh, maniera soft e poi si uh, prosegue a seconda della situazione, speriamo che non si arrivi al punto di chiedere. Ehm... Eh, caroselli della polizia e tortura come fa di solito il Paese. Per quanto riguarda il ehm, governo spagnolo si è mosso lo stesso Ruvalcava appunto ministro degli interni, vice premier e eh, candidato in per le elezioni politiche generali del prossimo anno il quale ha detto sostanzialmente che eh, non si possono occupare le piazze ad oltranza. Vedremo questo che cosa significherà nel corso di questa settimana eh, se eh, si cercherà di arrivare ad una soluzione eh, dialogata oppure, come spesso succede nello Stato spagnolo, si eh, spianerà la strada alla repressione. Bene, trasferiamoci nel lontano El Salvador per parlare di giustizia spagnola, poi eh, continueremo a farlo, ma ritornando nello Stato spagnolo, eh, giustizia spagnola che ehm, come accade peraltro anche da tante altre parti, ehm, quando guarda a mh, crimini, a violenze avvenute fuori dal quello che dovrebbe essere il proprio raggio d'azione, ha come dire un occhio più uh, a e più progressista rispetto a quando deve agire in casa, ma eh, non è, è davvero una novità questa. La notizia arriva dal Salvador e parla della morte di un basco, un sacerdote gesuita, si chiamava Ignafio Iacuria, che fu ucciso il 16 novembre di 22 anni fa, il 1989, in un campus universitario di San Salvador. Iacuria pagò con la vita insieme ad altre e altre il suo impegno per i eh, diritti umani e il suo essere eh, considerato un esponente della eh, teologia della liberazione. E questo articolo che vi andiamo oh, brevemente a sintetizzare è apparso qualche giorno fa, lo abbiamo ritrovato sulle ehm, colonne ehm, cibernetiche del sito peacereporter.net La giustizia spagnola scrive PIS Reporter ha infine dettato un ordine d'arresto per i venti militari responsabili della strage del campus della UCA di San Salvador perpetrata il 16 novembre 1989 contro Padre Ignazio e Iacurri e i suoi compagni gesuiti. Il giudice Loi Velasco ha emesso un ordine di cattura internazionale per l'ex colonnello Guillermo Benavide e sei membri del battagl battaglione Atacatl che fecero un'imboscata ai gesuiti, scrivendo una delle pagine più crudeli e becere della guerra civile salvadoregna. I suoi dell'Atacatl giunsero all'Università Centroamericana di sera, irrompendo con la forza e obbligando Padre Ejacurria e gli altri gesuiti, che erano eh, Ignazio Baro, Segundo Montes, Armando López, Juan Ramón Moreno, Joaquín López y López, tutti eccetto eh, quest'ultimo di eh, nazionalità spagnola ad uscire dai loro alloggi, è importante questo della nazionalità spagnola perché eh, appunto poi la, la magistratura spagnola è intervenuta per questo motivo, non per altro. Si trovavano in pigiama e in completamente inoffensivi, vennero condotti in giardino assieme ad Elba Cuglia Ramos che attendeva i gesuiti alla figlia Celina di 16 anni. Senza alcuna spiegazione i gesuiti vennero fatti stendere a terra e dopo alcuni minuti di attesa passati per le armi. Uno dei soldati che eh, perpetrarono il crimine, l'ex sergente Antonio Ramiro Avalos ha ammesso di aver agito obbedendo agli ordini ricevuti e che i superiori gli avevano ricordato che quei religiosi non erano altro che delinquenti che andavano eliminati per le idee che infondevano. Il sergente, secondo propria ammissione, fu l'autore materiale dell'uccisione del padre Moreno e del padre Lopez. Secondo la ricostruzione fatta dalla Commissione della Verdad, i gesuiti non protestarono e non si rivoltarono nemmeno quando iniziarono gli spari. Poco più in l'elba, Culia Ramos e sua figlia assistevano incredula all'esecuzione. Lo stesso soldato che le rassicurava avrebbe poi estratto la pistola per ucciderle. Poco prima di andarsene, i soldati diedero un colpo di grazia a padre Baro e alle due donne perché trovate ancora in vita. Padre Ignacio Iacuria era una delle voci più importanti della teologia della liberazione basco e di 59 anni aveva fatto dell'Università Centroamericana di San Salvador il punto nevralgico delle sue attività. Allo scoppio del conflitto salvadoregno aveva difeso l'autonomia universitaria dalla censura che le autorità cercavano di imporre a tutti i centri di studio partitario della soluzione pacifica del conflitto, dopo l'assassinio di monsignor Romero era diventato il punto di riferimento della società civile che chiedeva i negoziati. E Iacuria però venne dichiarato persona non grata dalla dittatura salvadoregna e costretta a rientrare nello Stato spagnolo. Ciò nonostante aveva continuato a insistere per una soluzione pacifica alla guerra civile ed era intervenuto come mediatore nel sequestro della figlia dell'allora presidente Salvador Duarte il suo interesse per il destino del Salvador e soprattutto per le conseguenze della guerra sulla popolazione civile segnarono la sua condanna a morte durante un ultimo Viaggio nella um, sua terra natale il, uh, gesuita, Dopo un ultimo viaggio nella sua terra natale Il gesuita faceva ritorno a San Salvador Dove lo aspettava la vendetta dei militari L'autore intellettuale del crimine Il mandante è sempre stato ritenuto Il colonnello René Emilio Ponfe Diventato dopo quella mattanza Capo di stato maggiore dell'esercito salvadoregno e più avanti il ministro della difesa. Ponce è deceduto all'inizio di questo mese per un'insufficienza cardiaca, nonostante le varie accuse di genocidio, terrorismo e violazione dei diritti umani, è stato fino all'ultimo celebrato come un eroe da um, molta parte della uh, peggiore società salvadoregna. In un'intervista alla TV spagnola, il militare ha rifiutato ogni addebito sui crimini dell'università, scaricando l'intera colpa sul colonnello Benavides, Non mi pento di essere stato al comando delle forze armate, dice Ponte nell'intervista, e di aver fatto valere lo Stato di diritto per difendere le istituzioni, la libertà e il sistema costituzionale del nostro paese. I gesuiti furono vittime delle circostanze e del contesto, mentre Benavides si astiene dal dar dichiarazioni. Un ex ufficiale salvadoregno esiliato nello Stato spagnolo ha ammesso l'anno scorso che la morte di Iacuria fu preparata a tavolino il giorno prima. Il gesuita era appena rientrato nel Salvador e Benavides riunì i suoi ufficiali per avvisarli che aveva ricevuto ordine dallo Stato Maggiore di eliminarlo assieme agli altri gesuiti. Il testimone racconta di essere stato presente a quella riunione, in qualità di maggiore del battaglione Atacatla, e di essere stato lui stesso a comunicare personalmente all'allora colonnello Ponce che gli ordini erano stati eseguiti con successo. La giustizia salvadoregna aveva giudicato il colonnello Benavides già nel 91 e lo aveva riconosciuto colpevole condannandolo a 30 anni assieme al tenente Mendoza, che guida i soldati nella strage. La ministra era però giunta presto. Nel 1993 entrambi furono scarcerati grazie alla legge generale di riconciliazione. La richiesta della giustizia spagnola adesso potrebbe aprire una nuova pagina ed obbligare il governo salvadoregna a rispettare l'accordo di estradizione firmato fra i due paesi. Secondo l'indagine del giudice Velasco, l'uccisione dei Gesuiti fu pianificata per la pressione che questi stavano operando sulla comunità internazionale per l'organizzazione di una conferenza di pace. I responsabili del misfatto da Ponce a Benavides presero la decisione collegialmente all'interno dello Stato Maggiore. Infine, il giudice spagnolo ha ritenuto che il processo salvadoregno non ha valore perché fu così parziale da assolvere addirittura i soldati che avevano confessato il crimine dal salvador dove la stampa che è in mano ai gruppi conservatori <coughs> scusate appena commentato la notizia sono giunte le prime caute dichiarazioni ufficiali secondo le quali la richiesta del giudice velasco verrà presa in considerazione dagli organi competenti questo accade appunto a oltre vent'anni da um, quei fatti fatti che eh, all'epoca non portarono mh, particolare, eh, a particolari eh, proteste né da parte dello Stato spagnolo né anche in fondo troppo da parte del Vaticano per non parlare degli Stati Uniti che eh, di Duarte dei eh, peggiori dittatori del Salvador sono sempre eh, stati i eh, primi finanziatori. Adesso, dopo oh, tutto questo tempo, arriva questa um, inchiesta, questo ordine di arresto da parte della uh, giustizia uh, spagnola. Chissà se, ehm, come eh, è successo a Garzon, per, per altri versi, eh, si tratta soltanto di eh, un'operazione eh, mediatica per dar clustro al giudice iberico che in questo momento porta avanti l'iniziativa oppure se eh, effettivamente la cosa porterà frutti eh, concreti saremo a vedere nel frattempo per uh... Magari ascoltatrice, ascoltatori più giovani, eh, può essere eh, interessante andare a dare un'occhiata a un vecchio film di eh, Oliver Stone con James Woods, il cui eh, titolo molto sintetico era proprio oh, Salvador e che eh, raccontava, pur se sì in maniera come dire, un po' oh, hollywoodiana, quella che è stata la terrificante realtà del Salvador durante la guerra civile. allora, come annunciato, ritorniamo a parlare di giudici e magistrati spagnoli, anche se da un, uh, da un altro punto di vista. Visto che uh, questa mattina, evento più unico che raro, la uh, cronaca ci lascia abbastanza liberi, Volevamo andare a um, raccontarvi una lunga inchiesta che abbiamo ritrovato sul uh, sito di controinformazione La HEN eh, che parla del uh, giudice Garçon, un uh, giudice sempre sotto gli occhi dei riflettori, giudice che è piuttosto conosciuto anche a queste latitudini perché eh, le sue operazioni insomma, hanno avuto una vasta eco uh, mediatica. Giudice che anzi è stato oh, probabilmente il uh, prototipo del uh, magistrato uh, sotto i riflettori nello Stato spagnolo. Sembra però che eh, negli ultimi tempi eh, la sua stella si stia uh, abbastanza offuscando. E il titolo di eh, questa inchiesta che vi andiamo a raccontare adesso è, è abbastanza significativo. L'inizio della fine del prime time, ovvero sia del momento di massimo ascolto nella televisione, per il giudice Baltasar Garçon. controverso giudice così attaccano i compagni e le compagne della Hen in questi eh, giorni si trova costretto ad affrontare eh, vari provvedimenti e vari procedimenti eh, che eh, potrebbero contribuire alla fine della carriera di eh, colui che è stato uno dei magistrati più mediatici della storia eh, contemporanea spagnola. L'ultimo oh, provvedimento è quello che lo vede far fronte a mh, una richiesta di inabilitazione per aver ordinato intercettazioni illegali a avvocati degli imputati nella cosiddetta trama Gurtel. Una, um, una causa, un'inchiesta che ha avuto un enorme impatto oh, giornalistico una, e mediatico, una eh, inchiesta che eh, intendeva eh, svelare le fila di una presunta rete di finanziamenti illegali al uh, ultraconservatore partito popolare ehm, partito di cui ehm, è stato presidente eh, l'ex uh, premier cos'è Maria uh, Asnar il uh, giudice istruttore del tribunale supremo Alberto Jorge eh, Barreiro lo scorso eh, lunedì ha um, dettato una risoluzione di apertura di giudizio orare contro il magistrato dell'audienza nazionale contro Garzon per l'appunto per ehm, supposti delitti eh, di eh, delitti continuati di eh, prevaricazione e di violazione delle garanzie eh, costituzionali nell'uso di ehm, artifici Di ehm, intercettazioni e eh, registrazioni per quanto eh, riguarda gli imputati della cosiddetta Trama Curtel e, eh, e dei suoi legali, ehm, dei loro legali. Eh, questo mh, avrebbe fatto sì che ehm, eh, siano stati eh, violati diversi eh, precetti legali eh, imperativi che eh, peraltro oh, potrebbero oh, risultare eh, la uh, motivazione per cui il uh, Partito Popolare potrebbe eh, m, riuscire a, uh, ad uscire illeso dalla uh, mega causa che gli è stata intentata contro. Eh, potrebbe uscirne illeso oh, per uh, problemi di carattere eh, procedurale e non di eh, carattere né eh, politico né eh, legale. Nella uh, risoluzione che è stata emessa, emessa dal Tribunale Supremo il uh, magistrato che si occupa del caso ha argomentato che eh, Garzon ha deciso di accedere indebitamente alle, eh, con, a conversazioni eh, confidenziali e che gli è risultato assolutamente indiffer indifferente il fatto che eh, le stesse non avessero altro contenuto se non eh, aspetti relativi alle strategie di eh, difesa, quindi non potevano eh, essere eh, oggetto di eh, intercettazioni sostanzialmente. Allo stesso modo, sempre lo stesso giudice considera che eh, Garzon ha mh, operato con la finalità di ottenere informazioni di eh, rilevanza per uh, il uh, processo che eh, non era in grado di ottenere con uh, mezzi leciti e l'ha fatto per conoscere la strategia di difesa o, o dati confidenziali che eh, gli avvocati avrebbero potuto dare ai loro uh, assistiti in maniera da dominare assolutamente l'evoluzione della uh, causa la HEN uh, ha um, chiesto il parere di uh, diversi avvocati avvocatesse di Madrid di ambito progressista diciamo che si sono sempre distinti per uh, il loro uh, appoggio ai movimenti uh, popolari e tutte e tutti costoro hanno um, uh, operato la stessa uh, conclusione E Garzon sapeva eh, benissimo che ehm, il, ehm, la questione delle eh, intercettazioni eh, illegali avrebbe eh, potuto condurre all'insabbiamento della causa, senza che poi il eh, tema stesso della causa, però sia la eh, corruzione e ehm, i finanziamenti illegali, potesse poi essere messo effettivamente in gioco. Garzon, peraltro, in uh, questo momento si trova di fronte a uh, tre diversi uh, procedimenti uh, giudiziari contro di uh, sé. Dalle uh, intercettazioni illegali per quanto riguarda il tema dei uh, finanziamenti uh, paralleli al Partito uh, Popolare fino a... Al uh, pagamento oh, da uh, parte del uh, Banco Santander, uno dei più importanti, delle più importanti banche del paese, gestita dal potentissimo Emilio oh, Botin che è un grande sponsor dei eh, socialisti, eh, fino alla inchiesta più oh, polemica e eh, confusa di eh, tutte, quella che è stata definita in maniera eh, probabilmente eh, poco oh, corretta, la cosiddetta causa della memoria storica. Ehm, Garzon, um, che eh, è stato selezionato dal presidente colombiano Juan Manuel Santos come eh, sostanzialmente consulente in materia di eh, diritti eh, umani, lui che è stato il grande sponsor delle torture nel Paese Basco, e che ehm, ha, ha collaborato già in passato col governo oh, colombiano, con, in particolare col governo oh, Uribe, in merito alla... Um, alle informazioni su o come trattare i detenuti eh, e le detenute eh, politiche, e, ehm, ricorda eh, la Hen. Eh, giunto oh, sotto oh, i riflettori in un uh, momento oh, chiave del uh, governo all'epoca presieduto dal uh, socialista uh, Felipe eh, González, concretamente nella uh, seconda metà del uh, mandato di uh, González, il primo presidente del Consiglio uh, Socialista nello Stato spagnolo, carica che ha cominciato a ricoprire dall'anno di Grazia 1982. In quel momento il governo del Partito Socialista si trovava di fronte a una delle eh, crisi eh, più forti per quanto riguarda eh, casi di eh, corruzione in varie istituzioni dello Stato dal 1983. Corruzione che era eh, diventata eh, Vox Populi in eh, tutta la uh, nazione eh, spagnola. Garzoni in quel momento era eh, un aspirante ministro del eh, governo González, oltre eh, ad essere stato candidato oh, dallo stesso oh, partito a Madrid. Però la decisione dell'evoca presidente del Consiglio González fu oh, di eh, nominare e di mantenere fin dal 1988 come ministro degli interni, carica a cui aspirava Gonzales, il rude José Luis Corquera, autore della famigerata Lei de Seguridad Ciudadana, legge che serve ancora oggi per garantire impunità alle forze di polizia e di sicurezza. Dopo la caduta delle sue aspirazioni ministeriali il giudice è ritornato alla carriera giudiziaria al suo posto nell'audienza nazionale, un tribunale ben conosciuto perché ehm, è quello che eh, si occupa eh, sia dei delitti eh, politici sia di quelli sia di tutti quei eh, delitti. ...che eh, vanno a insistere sui cosiddetti interessi generali, quindi insomma i eh, delitti più importanti contro la sicurezza dello Stato. Un tribunale creato nel 1963 nel pieno della dittatura franchista, all'epoca si chiamava Tribunale de Orden Pubblico, il Tribunale dell'Ordine Pubblico, nome che è stato modificato nel 1977 ed è diventato Audiencia eh, Nacional, accrescendo alcune sue eh, funzioni peraltro. Da questo oh, tribunale sono oh, passati, lo oh, ricordiamo, migliaia di ehm, eh, prigioniere e prigionieri e anche condannati e condannati a morte durante la uh, seconda uh, metà del periodo franchista. Una volta ritornato a questo tribunale speciale, Garçon aprì una serie di ehm, cause che eh, avrebbero oh, minato il potere elettorale del Partito Socialista eh, di eh, Felipe González. Eh, la causa più importante è stata ehm, quella contro il eh, terrorismo oh, di Stato durante gli anni di piombo. Gli anni di piombo nel Paese basco si considerano gli anni Ottanta, eh, a differenza di quanto succede in uh, Italia. Il procedimento che peraltro andava a um, investigare sulla morte di 27 cittadini e cittadini baschi lasciando oh, senza eh, senza possibilità di giustizia, anzi non senza giustizia, altre centinaia di eh, vittime, fece luce sull'implicazione di eh, molti alti comandi politici e militari all'interno dei eh, cosiddetti gruppi antiterroristi di liberazione, i GAL, gli squadroni della morte creati proprio dal governo Gonzales negli anni Ottanta contro l'indipendentismo basco. Le mh, investigazioni e le condanne però furono enormemente parziali e eh, anche se ci furono condanne praticamente in, in carcere, non c'è mai stato oh, nessuno ehm, in quel momento Garçon poté eh, godere di una uh, notorietà uh, incredibile, dal momento che i gruppi um, di media che si opponevano a Felipe González, in primis il quotidiano El uh, Mundo, che cercava di tirare la volata alla vittoria del um, Partito Popolare uh, di destra, um, concessero un enorme spazio al uh, magistrato che fu elevato nella, alla categoria dei cosiddetti leader mediatici, li chiama eh, così la HEN eh, figura che eh, Baltasar Garzon accettò immediatamente con grande soddisfazione yeah. A partire dall'11 settembre del 2001, data che non è assolutamente casuale, il governo di José María Aznar, quindi il governo del Partito Popolare, della destra post-franchista o neofranchista, a seconda di come la si voglia uh, definire, e potendo godere di una maggioranza assoluta in Parlamento, maggioranza ottenuta nelle elezioni dell'anno uh, 2000, lanciò una um, serie di eh, iniziative legislative che peraltro erano in preparazione già da tempo, in particolare una riforma della legge dei partiti eh, politici che avrebbe permesso di eh, illegalizzare in maniera praticamente eh, sommaria eh, tutti quelle formazioni eh, politiche sulle quali fossero esistiti fondati sospetti, così eh, dice la legge, di collaborazione con eh, organizzazioni eh, armate. È una legge su cui eh, tutti gli analisti eh, politici sono stati concordi nel uh, ritenere che ehm, andasse a, um, ad avere ehm, due eh, obiettivi. Da un lato la chiusura totale per qualsiasi soluzione negoziata al conflitto politico del uh, Paese basco. Dall'altra l'attacco a tutti... Dei, quei gruppi e tutti quegli eh, organismi che eh, si ponevano in una uh, posizione di uh, critica radicale allo stato spagnolo questo anche fuori dal paese basco ovviamente Questa riforma uh, legislativa venne poi impulsata e fortificata proprio dal, uh, dallo stesso Garzon uh, che gli diede esecuzione in decine di uh, occasioni, mettendo nella sua personale lista di proscrizione gruppi politici, giovanili, culturali di difesa uh, dei uh, diritti umani, nella, uh, nello stesso tempo in cui archiviava Tutte le denunce di uh, tortura a uh, persone che erano state detenute in seguito all'applicazione della legge sui partiti politici o della legge antiterrorista, denunce che arrivavano al Cusgado, centrale di istruzione numero 5 dell'audienza nazionale a Cusgado, di cui lui era uh, titolare e, queste denunce che sono state realizzate da detenute e detenuti politici eh, e che sono state verificate da Amnesty International, dalle Nazioni Unite, e da diversi altri autorevolissimi organismi internazionali, non sono mai eh, state eh, investigate Il Tribunale Europeo dei diritti umani ha condannato negli ultimi mesi lo Stato spagnolo in due occasioni per non aver eh, indagato su queste eh, denunce. Garçon Il governo di Asnar all'epoca e il governo Zapatero attualmente, oltre alla praticamente quasi totalità dei mass media ufficiali, hanno sempre affermato che queste denunce erano parte del copione che ETA insegnava ai propri militanti per quando fossero stati messi in arresto. Questa um, dottrina uh, in merito alla lotta antiterrorista però non si è fermata nello Stato spagnolo ma fu esportata anche in America Latina quando il giudice Garzon um, andò a collaborare con l'all'epoca presidente colombiano Alvaro Uribe proprio su questa delicata materia. alla mitologia sorta intorno alla figura di Baltasar Garzon ha, ha contribuito anche il fatto di ehm, aver eh, dettato risoluzioni o richieste di processo nei confronti di vari militari latinoamericani in relazione alle dittature militari nel ehm, continente sudamericano, in particolare concretamente per quanto eh, riguarda eh, il eh, Cile e eh, l'Argentina. Su questo bisogna dire una serie di cose delitto di eh, genocidio, per esempio, è regolato dall'articolo 6 della Convenzione per la Prevenzione e la Sanzione del delitto di eh, genocidio, appunto, dove si può leggere che ogni Stato è eh, competente per eh, investigare su un supposto delitto di eh, genocidio, ehm, anche se Ovviamente si eh, stabilisce che eh, i primi a, a dover uh, giudici, giudicare debbano essere i uh, tribunali eh, nazionali. Eh, questo ultimo precetto, che eh, è un, uh, un principio che regge praticamente quasi tutti gli ordinamenti uh, processuali del mondo, è servito per... Um, far sì che eh, quasi tutte eh, le cause in merito alla, um, ai diritti umani in America Latina, iniziate da uh, Garzón eh, cadessero nel uh, vuoto. Vale a dire, eh, al di là dell'impatto mediatico che può supporre il fatto che un giudice spagnolo apra una causa per crimini contro eh, l'umanità, bisogna capire che questo è sostanzialmente un atto processuale inservibile, cosa che difficilmente un uh, giudice eh, come Garzón può non uh, conoscere. Nel caso del Cile, per esempio, su cui appunto ci fu una uh, richiesta di giudizio da parte di, di Garzón, um, Fu chiaro fin dall'inizio che eh, il giudice competente per giudicare sul, sui casi di genocidio era eh, il giudice cileno Guzman eh, Tapia, che aveva già aperto una uh, causa uh, sulla uh, vicenda. Erano ehm, risoluzioni senza alcun tipo di eh, validità fattuale, quelle che aveva emesso il giudice spagnolo, che però eh, servirono per dare lustro alla sua immagine pubblica nazionale ed internazionale. Ci fu solo un caso di uh, processo oh, effettivo per uh, quanto riguarda um, uh, vicende relative ai diritti umani in um, Sud America ed è quello di Alfredo oh, Scilingo, un uh, pilota militare argentino che uh, si presentò davanti al giudice per ammettere egli stesso che fu uno dei piloti dei cosiddetti voli della morte, i voli um, che uh, lanciavano in mano. Uh, tramortiti le eh, detenute e detenuti eh, politici argentini con lo scopo di eh, farli sparire eh, completamente. Sciringo ehm apportò eh, oltretutto prove eh, ottenute dal eh, giornalista del eh, quotidiano argentino Pachina doce, Horacio Verbischi, quindi erano oh, notizie eh, che già eh, si sapevano. In questo caso non ci fu alcun tipo di eh, investigazione perché fu lo stesso oh, Scilingo che si eh, autoincolpò. Eh, peraltro questo fatto gli ha permesso di eh, ottenere eh, molteplici eh, interviste pagate a caro prezzo dai eh, giornalisti senza peraltro che eh, lui eh, abbia eh, dovuto oh, patire conseguenze particolari da un punto di vista giudiziario. Nel corso della prima parte del uh, governo Zapatero, poi ehm, Garzón ha goduto di un uh, ampio appoggio da parte di settori progressisti dello Stato spagnolo per... Ehm, L'impulso oh, dato a um, differenti... Ehm, Zapatero ha goduto di un ampio appoggio oh, da parte dei settori progressisti dello Stato spagnolo e non solo per l'impulso che lui il suo esecutivo ha dato a una serie di ehm, riforme normative e eh, giuridiche che potessero eh, condurre a un miglioramento dei diritti uh, civili. Una di queste norme fu la cosiddetta legge della uh, memoria storica che um eh, pensava che era pensata per ehm, dare eh, atto alle rivendicazioni di migliaia e migliaia di familiari di vittime del eh, franchismo che eh, da anni eh, sollecitavano giustizia per eh, i propri eh, familiari così come eh, da anni eh, chiedevano e eh, chiedono una deroga alle leggi che Sul fine degli anni, fra il fine degli anni 70 e l'inizio degli, eh, degli anni 80 hanno concesso oh, l'amnistia a tutti i peggiori aguzzini del eh, franchismo e eh, del uh, post uh, franchismo però le rivendicazioni uh, delle vittime sostanzialmente non uh, sono state rispettate ci si è limitato a un uh, riconoscimento formale delle vittime del franchismo ma uh, senza che lo Stato sia, sia stato dichiarato responsabile di quei uh, massacri in uh, um, questo contesto di uh, auge, purtroppo è durata poco del uh, cosiddetto movimento memorialista è riapparso uh, Garçon, il quale eh, ha um, ammesso uh, una domanda presentata dai familiari delle vittime del franchismo e si è dichiarato competente per giudicare i crimini della uh, dittatura fino al 1952.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 Per i crimini fino al 1952, il movimento memorialista, almeno quello che non è allineato con il governo Zapatero, ha più volte sottolineato il carattere assolutamente parziale e insufficiente di questa risoluzione che come tanti altri in passato non ha alcun tipo di effetto pratico, né può averlo perché gli autori dei crimini franchisti che sono stati compiuti fino al 1952 eh, ovviamente sono oh, già tutti eh, morti e eh, oltretutto eh, il ehm, dire che eh, si indaga fino al 1952 eh, significa non eh, giudicare tutta quella eh, gran quantità di gerarchi franchisti che oggi continuano ad occupare posti di grande rilevanza nei consigli di amministrazione di imprese pubbliche e private, delle forze armate, del potere giudiziario o della eh, polizia. Questo eh, non implica ovviamente che eh, la risoluzione di eh, Garzon non uh, faccia emergere il, la, la parte più eh, orrenda del, uh, de della destra uh, spagnola e del suo stesso potere giudiziario un uh, potere eh, giudiziario <coughs> oddio scusate un, il famoso oh, rospo in uh, gola eh, un potere giudiziario di scuola uh, decisamente reazionaria e di cui lo stesso garzon forma uh, parte tranquillamente <SILENCIO> forse l'aspetto che, che può avere maggiori conseguenze penali per il giudice e la, e la sua carriera è eh, quello oh, mh, relativo al supposto pagamento di eh, enormi somme di denaro da parte della Banco oh, Santander, che, come dicevamo prima, è una delle più importanti banche spagnole, molto, molto legata all'attuale eh, governo. Questa banca, insieme ad altre istituzioni fondamentali dello Stato spagnolo, la Compagnia Telefonica, il Banco di Bilbao Viscaglia, la Società Elettrica Endesa, la Società Petrolifera SEPS, eh, hanno finanziato, mh, probabilmente per una quantità superiore al milione di euro, i mh, corsi che eh, Garzon ha ah, eh, impartito negli Stati Uniti nel corso degli anni 2005 e eh, 2006. L'atteggiamento ehm, decisamente eh, cordiale di queste grandi eh, multinazionali con eh, il magistrato è coinciso, già al suo ritorno da eh, New York, con l'archiviazione della causa che proprio il banco di Santander ehm, aveva aperto per eh, l'appropriazione in debita da parte del suo consiglio di amministrazione di più di 4.500 milioni di euro della eh, vecchia banca Banesto, oh, un um, enorme episodio di uh, corruzione avvenuta al principio degli anni 90, eh, inchiesta questa che eh, è stata uh, insabbiata. Il giudice che ovviamente difende la uh, propria uh, innocenza non ha mai potuto dimostrare i pagamenti di più di 300.000 euro che sia lui sia uh, la moglie hanno ottenuto nel corso dell'anno uh, 2006 e che uh, secondo quanto dichiara uh, la um, guardia civile, ma uh, la, scusate, la diciamo la Guardia di Finanza Locale, anche se il nome non è questo, eh, non eh, possono corrispondere né alla rendita né ai eh, salari che Garzon e la moglie percepiscono per il proprio eh, lavoro. La causa si è potuta aprire per la uh, corrispondenza uh, intercettata fra Garzon e il padre padrone di Santander, ovvero sia il uh, banchiere Boutin. Queste erano le vicende, le ultimissime vicende relative a Baltasar Garson, un uomo sotto i riflettori, come abbiamo vi visto, sin dalla metà degli anni ottanta. Chissà se la sua stella non si è giunta al termine fino adesso, certo è che la sua parabola è una parabola che è in qualche modo anche la parabola di una classe dirigente che ha condotto la Spagna negli ultimi trent'anni. Siamo giunti in uh, conclusione della puntata di oggi, in, visto anche quanto succederà domenica e lunedì qui in Italia, i, referendum, i quattro referendum di cui ehm, uno è eh, quello sul uh, nucleare, non uh, potevamo non chiudere oggi ricordando il uh, 32 anniversario dell'assassinio uh, di uh, Gladys del uh, e sta avvenuto il 22esimo uh, eh, anniversario, scusate, e eh, 32esimo, eh, scusate, è avvenuto il 3 eh, di giugno del 1979. dicono le compagne e i compagni di Gladys eh, dobbiamo ricordarla anzitutto perché è stata una nostra amica una nostra figlia una nostra eh, compagna e eh, non possiamo oh, dimenticarla eh, 32 anni dopo né lei né eh, il modo in cui è stata eh, uccisa ma va ricordata anche perché è molto opportuno e conveniente ricordare qui e ora che Gladys aveva eh, ragione o oh, oh, se eh, si preferisce che le ragioni che portarono eh, Gladys a venire a Tutera, nella Navarra, quel fatidico 3 di giugno del 1979, erano oh, perfettamente eh, vigenti. LA! Ass si trovava lì per partecipare a una serie di manifestazioni all'interno di una giornata convocata a livello mondiale contro la nuclearizzazione. Una minaccia nel nostro caso concreto che era rappresentata dai progetti di centrali nucleari nel Paese Basco che qualcuno voleva mettere a debba, Ispaster, le Mois e appunto tutera nella Navarra. Sono molti i motivi, e molto diversi anche fra di loro, per cui la nuclearizzazione era ed è da uh, rifiutare, però ce n'è uno uh, alla base. Le centrali rappresentano un rischio di eh, magnitudine eh, incalcolabile sia per le persone sia per eh, l'ambiente. E appunto um, quella giornata antinucleare che portò oh, Gladys a Tutera era stata convocata in tutto il mondo come risposta all'incidente della centrale nordamericana di Three Mile Island. Disgraziatamente quanto accaduto a Fukushima ha posto in evidenza fino a che punto Gladys avesse eh, ragione, come del resto lo ha eh, dimostrato anche il eh, disastro di eh, Chernobyl. Un eh, anniversario che ha permesso che arrivino all'opinione pubblica informazioni che eh, evidenziano come quel disastro, come quei eh, disastri continuano a, a produrre problemi. Oggi, visto quello che è successo a Fukushima e a Chernobyl, anche molti di quelli che eh, all'epoca si mostravano come dei eh, furibondi eh, nuclearisti si sì, eh, felicitano, anche se eh, a mezza bocca, del fatto che la lotta di Gladys e di tante altre, tanti altri come lei, ha permesso che eh, quel progetto nucleare nel nostro paese non si materializzasse. È però anche vero che se il Paese Basco è riuscito a chiudere la porta all'energia nucleare, questa poi è rientrata in qualche maniera dalla finestra. Eh, qui vicino c'è Garogna, la centrale più vecchia dello Stato spagnolo che è nei dintorni di Burgos e dista però appena 6 chilometri dal uh, Paese basco. Il governo del Partito Socialista, l'attuale governo, si è impegnato a chiuderla e ha detto che lo farà però ha fissato la data in una um, al termine uh, dell'attuale eh, legislatura o anzi molto più uh, probabilmente nella legislatura uh, su, su successiva uh, questo da una parte suppone una proroga di fatto della vita della centrale e dall'altra genera uh, incertezza su quello che uh, in effetti uh, accadrà. Così uh, bisogna uh, continuare a fare pressioni affinché la decisione di chiudere Garogna sia irreversibile affinché non si producano nuove Chernobyl o nuove Fukushima In questo senso durante queste settimane stiamo assistendo a una valanga di decisioni eh, governative e, e cittadine che ehm, in qualche modo ci portano vicino alla fine delle centrali nucleari. La Germania, seppur in maniera poco ambiziosa, ha posto il 2022 come data definitiva per la chiusura di tutte le sue centrali la Svizzera ehm, anche i sardi della eh, la, la Sardegna si è eh, posizionata in un uh, referendum uh, contro la nuclearizzazione dell'isola eh, l'onda arancione antinucleare avanza fra poco anche eh, l'Italia si pronuncerà con un referendum Così come si può vedere, se coltiviamo la memoria di Gladys anno dopo anno, non è perché la veneriamo come si venera una santa, ma perché è evidente che la sua lotta non è una cosa del passato, ma è un affare del presente. <musica> That girl's gonna make me fall She sent in your sensations You kicks in the candlelight She's got a new identity. allora ricordando Gladys uh, Dell'Estalla a 32 anni dal uh, suo omicidio avvenuto, lo ricordiamo appunto a, a Tutera nel giugno del 1979 aveva 23 anni quando fu uccisa dalla guardia civile E dunque noi chiudiamo qui la puntata di, di oggi e quindi non possiamo fare a meno di ricordarvi ancora una volta la uh, importantissima tornata referendaria di uh, domenica e uh, lunedì, eh, c'è bisogno della massima partecipazioni di tutte e tutti, c'è bisogno di recarsi al uh, voto. È uno dei uh, tanti mezzi che abbiamo a disposizione per frenare la follia nucleare, eh, quello del referendum, e eh, non solo, uh, ovviamente, eh, c'è bisogno dell'apporto davvero di tutte e tutti. Yeah! E allora con Gladys nel cuore ci diamo appuntamento per quanto riguarda Radio Scadia fra sette giorni, sempre intorno alle 10:15 e 15, sigla finale e poi passiamo ad altre questioni internazionali.